Тільки силою душевною вчуватися в значення чогось більшого, ніж знаходить погляд серед пустки. А гурти громадилися біля сільради, як хмари з грозою, слухали розпорядчиків, маючи при собі підводу, кожен окремо. Привітали птахи над прижовклими верховіттями, знехотя і важко підкидаючи крила. Мовчки стежив їх Андрій, поки брат скінчить книжку. Коли ж читання згорнуто і впроваджено в кишень, торість питався. «Хто живе довше? Ворон чи змій?» Могли виздихати, а виходить потрібні. «Мабуть, змій. Скільки років?» «Багато. Із змія залежить. Забув. Де які сотні маліт? Можу помилитись. Ворон скільки?» «Багато десятків. Він потрібніший. Прибирати». Є також непотрібні. Он. Він дивиться на сільраду. Непотрібні щось почувши що від дверей заметушились і стали до підводна через розпорядчиками. Враз висипали сімей дядьки. Швидкою ходою розділилися в різні напрямки. А хлопці, глядівши тата, поспішили на зустріч і побачили смутного, як ніколи. Примітили отроходіна, що блискучий окулярним склом, зубом і течкою, показував секретареві сіради на тата і про щось довідувався. Мирон Данилович, очима скинувши на промовця, пояснює дітям. На смерть вирізнів. Ми осінні противники. Зажурений, пішов з хлопцями додому. Вигляд промовця замість рудаста Зеленкавого, чомусь примарювався полум'яно-мешачий і мінений в тінь з гострими, ніби обкусаними в щепцях, за жорстокості. За ним тьма і примари височинять. Морогі, дедалі в міцнішому виході, і охрою горить вигляд істоти, що нема до сльози, і хижа до життя. Захається думкою Мирон Данилович, ну я ще і вєр. Короча з головного, який від і мучитель. Кілька місяців в уяві, той жовтар з підсвіття, де позводив металічні нитки під ніччю і виставляється ніби з знаходячи очі Мирона Даниловича, влютовується посеред думок учіпливо, без перерви, при кожному помислі. Навіть коли згадати про справу, і тоді враз проти волі влізає привиддя і мучить серце. При стрічах із знайомими теж. Раптом до сказаного припрядалось кляте марення. завжди. Мирон Данилович недавно питався у батюшки. «Чого це, І робити що?» «Ви?» – посумував батюшка. «Спокусились про звіра?» «Та ні», – перечив Мирон Данилович. «Ним я не спокусився». Батюшка поправив. «Не ним, а про нього».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 і щиро хотів сповнити, Однак через хлопоти і займтість відбився. мереж лізла від думки посторонні. От знову міниться промовить, Говорить реченням у круг на могилі віщує розор. Їдучи дрожками, Отроходінь поглядав на двори І ображається. Чому тисячники звуть пункт призначення Муходрянський? Даремно. Ходить зображені ролі на селі. Коли столиця повна вапняної трути, що повисла в розпаленому повітрі серед цегли, то жити можна тут зелень і росяні світанки, а зимою полонить столиця. В завалах снігів і грізній свіжості чистого, мов діамант повітря, в якому камінь з дзвенючою луною віддає кожен тон до Скрізь відчайні розгони, знадністю у глидорожево сизі й ковінці далечині